És dimecres 3 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'agència Corredor Mató és pionera de la Costa Brava en crear un protocol de desinfecció per als seus apartaments de lloguer turístic. Fem informacions relacionades amb casa nostra per explicar-vos que dilluns 8 de juny torna al servei de les escoles Bressol de Palafrugell i ho farà pràcticament al límit de la seva capacitat. Amb la Núria Opí també repassarem com ha estat el primer dia de la tornada a l'escola a infantil primària i secundària. D'altra banda, la informació comarcal ens portarà a explicar la persecució policial amb inclòs que es va produir ahir a Platja d'Aro. Tornarem cap a casa nostra per posar la mirada en l'exposició que hi ha al Museu del Suru, els ocells de la Sureda i l'entorn mediterrani, diari d'un naturalista a càrrec de Jaume Ramot i Sergi del Río. Tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 3 de juny, explicant que l'Ajuntament de Palafrugell ja té a punt tota l'oferta de casals d'estiu per a infants i per a joves, ho comentarem amb Eduard Pilagran i Mònica Tauste. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 3 de juny i ho farem posant la mirada en una agència de casa nostra, en aquest cas amb l'agència corredor Mató, que és pionera a la Costa Brava en crear un protocol de desinfecció. Amb l'arribada del juny hem entrat doncs en una temporada estival atípica i que es preveu complicada pel sector turístic de la Costa Brava, tant per la davallada del turisme com per totes les mesures de seguretat i desinfecció a les que es veuran sotmeses. En el cas dels apartaments de lloguer turístic, encara no han rebut cap protocol per part de l'Estat que els indiqui com realitzar aquestes desinfeccions. A l'espera que sorgeixi un segell de certificació oficial, l'agència immobilària Corredor Mató, ubicada a Tamariu, ha pres la decisió d'avançar-se i, en col·laboració amb l'empresa de neteja professional Acierta, crea un protocol propi convertint-se així en l'agència pionera de la zona en prendre mesures d'higiene i protecció que ofereixin la màxima seguretat als seus clients. El protocol de neteja i desinfecció de l'estàndard dissenyat pels seus departaments i cases turístiques té com objectiu, més enllà de garantir la seguretat, el de transmetre als viatgers la idoneitat d'escollir aquest tipus d'allotjament per a les seves vacances. El protocol de neteja, elaborat per com dèiem, per a cierta, inclou la desinfecció de infecció de tots els espais dels immobles, amb expressa dedicació a tots aquells elements de gran exposició, és a dir, que reben contacte freqüent tal com recomana WHO, World Health Organization, com a poms de portes, panys, mobles o electrodomèstics. Aquestes noves mesures sanitàries per evitar la propagació i contagi de la Covid-19 ja fa un mes que s'apliquen a tots els immobles de l'agència Palafrugellenca. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i és que ahir, dimarts 2 de juny, va ser el primer dia que les escoles d'infantil, primària i secundària obrien les seves portes per acollir aquells infants i aquells joves que així ho necessitaven. A Nosaltres ens posem a continuació amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Upí, per fer valoració de com ha estat aquest primer dia de la reobertura de les escoles. Saludem a la cap d'àrea. Bon dia, Núria. Hola, bon dia. Doncs com s'elvirava, com, com es preveia, millor dit, doncs eh, ha estat una tornada desigual, no? Podríem... Eh... Dividia entre el que infantil i primària i secundària. Comencem pels, pels més petits. Com, com ha anat aquesta tornada, si és que hi ha hagut gaire tornada, a les escoles d'infantil i de primària, Nuri? Sí, uh, a veure, hi ha hagut menys tornada de la que era prevista. Uh, és dir, ho diria diferent. Hi ha hagut la, la tornada que nosaltres ens imaginàvem en un inici, uh -huh però després va semblar que hi hauria més infants que, que s'incorporarien a les escoles per les necessitats que tenien les famílies de cara al treball, però al final, almenys en, dia de, en data d'avui, perquè demà no sabem què pot passar, però avui hi havia molt pocs nens que s'havien incorporat a les escoles de Palafrugell. Poquets, poquets. Aquesta els famílies s'havien organitzat ja. Mm. Aquesta suposo, deies que és eh, avui mateix, en no? aquestes dades que teniu mm. avui, però suposo que deu ser una tendència que serà la, la, la dinàmica no? fins, a, fins al dia 19, que és quan s'acaba el curs. Sí, nosaltres creiem que es mantindrà la mateixa dinàmica, l'única cosa que hi, que hi posem una mi... Avui encara hi posem l'interrogant de si el primer dia hi ha algú que no se n'havia assabentat o que tenia algun problema, però... Mm pensem que no, que no diferirà massa, al contrari, que potser alguns alumnes que ja han anat, que han anat a l'escola, com veuran, hauran vist que són poquets, eh, encara tindran més tendència de tornar-se a cada casa. No ho sabem, no ho sabem. Hem... A veure què passa aquesta setmana, però en definitiva són molt i molt poques famílies mm. en general. Eh? No vull dir que hi hagi una escola que en tingui més, però la majoria tenen molt pocs infants. Mm. Això pel que fa a infantil i primària, a secundària doncs, eh, poder, sí que hi ha hagut més, eh, més assistència, però suposo que també vinculat a, a que és una etapa doncs, en la qual doncs, poder des dels instituts també se'ls ajuda eh, en els adolescents no?, a, a fer altres tràmits. Sí, a secundària de fet eh, ha estat una mica diferent. Ja han anat més els joves que, que ja havien dit que hi anirien perquè hi ha, per exemple, el batxillerat s'ha de fer la selectivitat, mm. després també hi ha totes les preinscripcions a cicles formatius, llavors sí que a secundària hi ha hagut un increment eh, pel que fa a quart d'ESO, pel que fa a segon de batxillerat, però molt condicionat també a, a, a que són uns finals d'etapa i que són uns finals que, que necessiten uns passos previs i que necessiten una formació prèvia i que els nanus ja han vist abocats a nari gairebé. Mhm. Aquesta doncs és la, la situació avui, no, el primer dia que s'ha d'ensar aquí a Palafrugell, perquè els eh, recordem era festiu, doncs que s'han reobert les escoles, els centres educatius, a, a secundària doncs ja aquesta peculiaritat, òbviament, doncs, sobretot en els alumnes, l'alumnat de segon de batxillerat. Eh, al final, eh, des del departament es marquen unes directrius i després, en aquest cas, cada centre i cada escola s'ho ha gestionat una miqueta a la seva manera, no? posant-se en contacte també amb les famílies. Sí, sí, han seguit les directrius que establia el Departament d'Educació, però després sí que ells ho han gestionat i han parlat amb les famílies i si tenien dubtes, doncs els hi han resolt i s'han acabat posant d'acord amb tots els temes que, que afectaven a la reincorporació. Mm -hmm. Nuri, nosaltres la setmana passada doncs, ho parlàvem això amb la, amb la regidora, amb la Mònica Alcalà, i ens comentava doncs que així com a infantil i primària i secundària, doncs, eh, els centres ja estarien oberts des d'aquesta setmana. De moment no hi havia data per les escoles Bressol perquè els protocols doncs, eren diferents i per tant exigint una miqueta doncs, de més de temps per, per acabar de fer aquests, eh, aquests canvis. Eh, sabem, tenim data ja per les escoles Bressol? Sí, tenim data, serà el 8 de juny, Uh, i serà en horari de 8, de 8 a 1 ai, perdó, de 8 a 2 però hauran de seleccionar dues franges, o de 8 a 1 o de 9 a 2 l'estada dels infants serà de 5 hores D'acord uh, no sé si encara estem en aquest inici d'aquesta setmana i poder encara no, no s'ha pogut treballar de, de la previsió eh, de amb les quals treballeu per, de, dels eh, infants que, que, que puguin anar a les escoles Bresol. Sí sí, De fet hi estem treballant, eh, per, però tenim un, un, uns números aproximats. Eh, perquè en aquí sí que una de les condicions a part de que el nen estigui sa i dacaba de portar la cartilla de vacunes al dia, mm -hmm. ja ha eh, les famílies han de presentar un certificat d'empresa conforme tots dos treballen i que no, no es poden quedar a casa llavors, al ver de presentar aquests certificats a les famílies sí que sabem que ens movem eh, entre els 20 i 30 infants per escola a Bressol aproximadament Això, en termes generals, què suposa respecte a l'afluència habitual que, que hi ha en aquestes escoles? Una miqueta menys mira, l'escola plena són 74 per tant, seria una miqueta menys de la meitat. Tampoc sabem si arribarem potser a, a poder-ne acollir algun més, perquè aquí tenim el problema de que s'han reduït ratios i llavors a cada aula només hi pot haver cinc nens ah, per educadora. Uh -huh. Per tant, esteu sobre, pràcticament, amb, aquesta, amb, aquests, amb aquests infants que han confirmat, doncs, sobre el límit, no?, una miqueta de, dels que podeu acollir? Ara, en aquests moments, sense fer res especial, estaríem gairebé al límit. No vull dir que puguin quedar dos o tres places, eh? mm -hmm. però estaríem gairebé al límit. Però llavors, si hi més necessitat de famílies que els hi sortissin oportunitats de feina que no tenen, etcètera, miraríem si podem habilitar algun espai més de l'escola a o Si sigui, Nosaltres estem oberts totalment a ajudar tant com sigui possible a les famílies, mm -hmm. però arribarà un moment que, que no, que no podrem, perquè el límit està molt marcat i és una educadora per cada 5 nens o per cada 5 nens i nenes a més a més amb uns espais molt concrets que no els podem eixamplar ni reduir per tant, això és el que ens té una mica trebats amb el número d'infants que podem atendre Bé, doncs, si hi ha qualsevol persona familiar que ens estigui escoltant, doncs, eh, res, i que s'hagi adormit una miqueta, doncs, que, que s'afanyi, perquè eh, hi ha aquestes, queden aquestes poques places, en tot cas, per a l'etapa de, de, dels 0 als 3 anys de les escoles Bressol, i, per tant, eh, que s'afanyi, eh, en tot cas, que, que, que no deixi passar uns dies més, encara. Exacte, sí, sí, sí, sí perquè nosaltres ho hem, de, ho hem de tancar, això, perquè necessitem organitzar tot el personal, necessitem que educadores també puguin organitzar els seus espais, perquè mm. són els infants d'aquestes edats... Ah, una cosa que és molt important, els nadons no hi poden anar. Per tant, estem parlant de nens de d'un eh, a fins a tres anys, és a dir, el que en diem popularment el PU t o P2. Mm. Mm -hmm. eh, per tant, han de ser d'aquestes franges d'edats. Doncs, eh, en tot cas, avui volem comentar-ho... Eh com us deiem la setmana passada que els protocols són més eh, diferents en aquest cas en aquesta, en aquesta etapa eh, i per tant s'ha gut adaptat tot això eh, una miqueta a la situació actual i amb aquesta a no?, que deia la la Nuri de, de, de cinc eh, nens i nenes per cada un dels monitors, dels mestres, i per tant doncs, eh, és, fa complicat, eh, ha fet complicat, suposo, eh, poder arribar a, a, doncs, a aquest punt i que fins i tot doncs, sigui dilluns, que ve, eh, dilluns dia 8, quan, quan reobriran, reobriran el, els centres de Bressol. Sí, sí, de tota manera obrirem amb totes les garanties i amb tot preparat, eh? això n'estic segura, si no, no obriríem. Mm -hmm. Doncs això està ben 100% assegurat. Nosaltres doncs, avui volíem comentar amb la Núria aquesta reobertura dels eh, centres escolars, de les escoles d'infantil primària i també dels instituts i també posar la mirada doncs, ja en la setmana que ve quan eh, reobriran els, les escoles Bressol. Núria, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem en contacte amb, amb vosaltres perquè de ben segur que serà un estiu més que eh, carregat de feina com ja és habitual però encara més eh, en aquest any. Sí, sí, serà calorós i calent. <ríe> Nuri, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moment per a la informació comarcal amb la qual arribarem a l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 3 de juny per anar fins a Platja d'Aro i és que la policia local d'aquesta Localitat va disparar aquest dilluns contra el cotxe d'un fugitiu a qui els agents van detectar rondant pel municipi Gràcies a les càmeres de videovigilància. El sospitós conduïa un descaputable que havia robat el dia abans a Roses després de saltar la seva propietària amb una escopeta de canons retallats mentre la dona caminava pel passeig marítim de Santa Margarida. A Platja d'Aro, quan es va veure descobert, el fugitiu va embestir un cotxe policial de paisà i va obligar una agent a fer servir l'arma per evitar que el disparés. L'home va protagonitzar una persecució per la C-31 en direcció a Girona, però la policia va perdre-li la vista. Aquest diumenge passat, el lladre, com us dèiem, va assaltar una dona a roses, eren cap a les 5 de la tarda, i la víctima, que té uns 70 anys, estava passejant el gos per la zona de Santa Margarida. L'assaltant, que parlava francès, va amenaçar la víctima amb una escopeta de canons retallats i li va prendre la bossa de mà. Després, el lladre va fugir amb el cotxe de la dona, un descaputable de color negre que tenia aparcat a la zona. El lladre es va fer funadís, però ahir les càmeres de videovigilància, que hi ha instal·lades a Platja d'Aro, el van detectar circulant pel municipi. Primer va ser al matí, però el fugitiu va tornar a marxar-ne de seguida. A primera hora de la tarda, però, el lladre va tornar-hi. Les càmeres de seguretat el van captar entrant a l'aparcament gratuït que hi ha al costat de l'avinguda Castell d'Aro, on es fa el mercat municipal. En aquest cas, passaven pocs minuts de les dues de la tarda, els efectius de la policia local es van mobilitzar per atrapar-lo i el van aconseguir mitja correlar, a l'aparcament, un cotxe logotipat va tallar-li la fugida i un altre de paisà se li va posar al darrere. El fugitiu, bro va fer marxa enrere i va bastir el cotxe amb els agents de paisà. La patrulla uniformada, que havia baixat del vehicle, va veure com el lladre premia l'accelerador i es posava la mà a la cintura. Com que sabien que anava armat i per evitar que els atropellés, va ser aleshores quan un dels policies va disparar un tret contra el cotxe. El fugitiu, un home jove i prim i que duia posada una mascareta quirúrgica, va fugir de l'aparcament a tota velocitat i va anar en direcció a la C31. L'home va agafar l'autovia en direcció Girona i va protagonitzar una persecució amb els agents de la policia local seguint-lo. Malauradament, però, al final va poder escapar i els Mossos d'Esquadra el continuen buscant. tornem cap a casa nostra preparació de l'exposició Els ocells de la Sureda i l'entorn Mediterrani Diari d'un naturalista que es pot veure des de fa una setmana al Museu del Suru. Es podrà visitar fins al 25 de juliol, comptarà amb un recull de dibuixos i pintures d'espècies pròpies de la bifauna, de la sureda, de l'entorn mediterrani i també de les pròpies espècies vegetals. A través de les quatre estacions i dels escrits dels naturalistes es coneixeran les espècies més representatives de la sureda, les curiositats en les migracions, la reproducció, l'alimentació i els recursos alimentaris. L'exposició es complementa ...en un espai infantil, un audiovisual sobre el procés creatiu dels dibuixants... ...i un seguit de vitrines amb mostres i elements propis dels naturalistes. Aquesta exposició és un recull de dibuixos i pintures de Jaume Ramot i Sergi del Río. Aquesta és una mostra de caire divulgatiu i familiar, parteix d'observació dels dos naturalistes festes a les suredes, als boscos de muntanya però també a les basses, camps, hortes, camins de ronda i platges... Jaume Ramot és president i soci fundador del grup Natura Externa, una associació que treballa en la recerca i divulgació de la flora i fauna i el medi natural i cultural més proper. Remot és també il·lustrador de natura afeccionat i ha publicat diversos llibres i ha publicat articles de temàtica ornitològica. Actualment lidera el projecte del seguiment del gran duc al Baix Empordà, del qual n'hem comentat diverses vegades aquí en aquesta sintonia. Per altra banda, Sergi del Rió és tatuador, estudiotatú sector 13 a Calonja i professor de dibuix i pintura. Ha creat un gran nombre d'obres en relació a l'ornitologia, gràcies Gràcies al seu interès pel naturalisme. En els propers dies nosaltres ens posarem en contacte amb els dos protagonistes d'aquesta exposició perquè ens donin més detalls i per acabar de fer difusió d'aquesta exposició que es pot veure des del passat 23 de maig i es podrà visitar fins al 25 de juliol del 2020 al Museu del Suro de Palafrugill. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem per posar-nos en contacte amb la regidoria de joventut i també amb l'àrea de joventut per comentar l'oferta de casals i tallers per aquest estiu per a infants i joves entre els 3 i els 17 anys. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica representant a l'àrea de joventut l'Eduard Vilagran, bon dia Eduard. Hola, bon dia. I també tenim amb nosaltres doncs, a la representació política, en aquest cas la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica, bon dia, Mònica Dauster. Hola, bon dia. Doncs gràcies a tots dos per estar amb nosaltres en aquest matí de Ràdio Palafrugell. I nosaltres doncs, volem comentar aquesta, aquests, aquests casals, no? aquestes, aquestes ofertes, més aviat que podem dir per als joves, per als infants, perquè hem de dir doncs, que són, estan dedicats per a uh, infants de 3 i també per a joves fins als 17 anys. Comencem per tu, Mònica, i explica'ns una miqueta com ha estat doncs, uh, uh, uh, la, la, la gestió, podem dir, per organitzar tots aquests uh, casals. Uh, una gestió que suposo que està complicada tot uh, tinguent en compte doncs, la situació actual, no Mònica? Sí, evidentment. Uh, nosaltres ja ho teníem gairebé tot preparat just davant del confinament i, clar, després del confinament les coses van canviar moltíssim i, clar, estàvem a despenses de, de la Generalitat, uh -huh. uh, els protocols i demés i, bueno, les coses canviaven cada setmana. Per tant, hem trigat molt de temps a, a poder tenir una cosa clara perquè bueno, doncs els protocols han anat canviant, les maneres de, de bueno, la mirada de, dels casals també han anat canviant uh -huh. al principi eren més educatius i més de reforç escolar i ara al final bueno, s'ha decidit per, per un ambient més de lleure uh -huh. uh, eduard en aquest sentit ara comentava la Mònica doncs que Uh, ja hi havia força feina feta abans de que arribés a l'estat de d'alarma i que per tant uh, ha, ha suposat també una feina doble no? de, de, de refer, d'adaptar-se a aquests protocols que han anat canviant també setmana rere setmana no? ha estat suposo que una, una tasca feixuga aquesta Sí, ha estat potser més, més difícil perquè nosaltres ja havíem començat nosaltres vam a treballar ja amb, amb, amb les activitats molt aviat, a principis d'any i llavors hem hagut d'anar adaptant en potser de com anaven sortint I anaven sortint amb contagotes cada setmana en els protocols i ja els hem anat adaptant però bueno, ara ja ja tenim una línia clara ja ha sortit més o menys tota la documentació i ja hem definit totes les activitats com, com poden sí. ser i, i ja està, però sí que ha sigut això una mica per, per tothom eh, que vas anar a última hora a veure com va evolucionant tot i a partir d'aquí ho pots anar configurant per això aquest any les inscripcions s'han vist tard o, o tota la, la publicitat ha sortit uh -huh. en aquest sentit repasem una miqueta Eduard aquestes uh, activitats que com dèiem eh, van des dels més petits de, de, de 3 anys fins a joves ja adolescents dels, dels 17 uh, pel que hem vist heu volgut uh, l'oferta és força àmplia, força variada i per tant heu volgut que hi hagi un ampli ventall malgrat aquestes restriccions sí, uh, el que s'ha fet és aquest any hi haurà un, un casal infantil, però que quedarà dividit en tres escoles diferents i es podrà escolir en quina escola es vol, es vol inscriure. Serà l'escola Barcelona i Mates, uh, l'escola Torrejonama i el Carrilet. Uh, és, el, és el casal d'estiu que es fa sempre a mesos de juliol i agost, uh -huh. al matí, amb dinar, i és un casal de lleure. Uh, llavors com l'activitat infantil també dintre del programa Estiu Jove hi ha el Casal de Vídeo Total que organitza l'aula de teatre i llavors el que fa Bogot és com cada any les mateixes entitats que feien les activitats donades de suport des de l'Europa de que, indica, que fa les colònies apostem perquè es feixin tres colònies, o el torn de grans de petits, es fa xeríndica aventura pels pel joves fins a 16 anys uh -huh. i llavors fem un campus audiovisual també per joves de 16 anys uh, i això sense tenir en compte el que són les activitats esportives i uh -huh. llavors hi ha tota una oferta d'activitats esportives que es fan des de l'àrea d'esports també per donar les edats uh -huh. Aquestes són les ofertes doncs, que, que podeu consultar a cangenis.cat uh, a més a més uh, aquesta Oferta, doncs, o sigui, en aquesta pàgina web també eh, trobaran l'enllaç per fer la, la preinscripció. Una preinscripció que... Quan s'ha de fer, Eduard? La, la, la majoria d'activitats, la preinscripció serà la setmana que ve, començarà a partir de dilluns, i es faran en línia. Es trobaran a la pàgina web de Gangerés i es trobaran els enllaços per fer cada preinscripció. Mm -hmm. El que és el casal infantil que es farà a les escoles, a les tres escoles, les preinscripcions seran una setmana més tard. Mm -hmm. seran la setmana del 15 de juny i començaran els 11. Mm -hmm. Llavors, el sistema, m'ho he explicat una mica, funcionarà així, sí. es farà la preinscripció eh, i llavors per correu electrònic es, rebr es rebrà la confirmació. Si no es la confirmació, no es pot saber que, que, aquella, que aquella inscripció és vàlida. Aquella inscripció no es veu vàlida. I llavors, en el, la resposta aquesta que es rebrà per correu electrònic es dirà tota la documentació que cal adjuntar després per per acabar de formalitzar la, la inscripció. Mm -hmm. tenim en compte l'actual situació suposo que els, el nombre d'infants i de joves que poden acollir cada, cada tipus d'activitat s'ha s'hagut d'adaptar no? a, a la normativa com com ha, com ha estat això i també com ha estat el, el procés de de gestionar tot això eduard o, o mònica no sé qui qui qui vol parlar en aquest cas ah, qui, vol. Qui, qui parla sí Mònica Jo mateixa sí. Mm -hmm. Bé doncs uh, aquest any per tema de la... bueno que hi hagi més espai per per tota uh, els infants i de més, tenim tres col·legis per per ser el mateix casal, però dividit en tres col·legis, ja que cada bueno són una separació de grups de deu uh -huh. de deu nens per monitor. Són grups de convivència, per tant necessiten molt més espais per l'hora de, de trobada o de pluja, perquè la majoria d'activitats s'han de fer a l'aire lliure. I van decidir doncs, repartir-ho en tres col·legis. Aquesta és la, la principal novetat, no? aquest repartiment sí. doncs, en aquests infants. Eh, respecte a les altres activitats que organitzen, doncs, eh, ja siguin altres àrees de l'Ajuntament, com puguin ser les d'esport o, o, o, o entitats, no? com el cas de, de l'aula de, de teatre, o l'associació actua o, o indica, també suposo que, Mònica, heu estat també a sobre perquè es compleixin aquests protocols, no? Sí, uh, l'aula de teatre també tindrà dos espais. Bé, bueno, actual, uh -huh. el, el grup de teatre tindrà dos espais també adequats per ell i, i indica si no recordo malament, també té entre dos i tres espais. Aquestes són les, les novetats i, com dèiem, eh, comentàvem, doncs podeu trobar tota més informació al web cangenis.cat. Eduard, Malgrat que esperem, o en les darreres setmanes, els darrers dies, ons tenim bones notícies al voltant de, de la propagació de la Covid-19 i, i de, també doncs, de l'afectació que està tenint a casa nostra, doncs, està seguint cada vegada menor. No està en això? Sempre tot està pendent de, doncs, de com evolucioni no? la situació en les properes setmanes i en els, propers, uh, en els propers mesos, també. Sí, en principi, sí, totes aquestes activitats és una proposta d'activitats de lleure que esperem que es puguin fer, que tot vagi bé, però sempre estan condicionades a que uh, estiguem ja a la fase 3 no? mm. menys. Llavors, si... I, i no... o menys. I sigui, que pot ser que canvi que hi hagin mesures noves, que s'hagin de temps, o sigui, que Bueno, ens anirem a adaptar en un moment a la situació que d'estan viscals. Uh -huh. Aquesta adaptació, els canvis que puguin haver-hi, doncs, també, òbviament, els, els explicarem aquí, en farem ressò, en cas que hi hagués alguna, alguna novetat. Uh, hem fomentat que les preinscripcions comencen la setmana que ve, a partir de, de dilluns, dia 8, i que seran de forma telemàtica. En aquest sentit, també ha suposat un esforç per vosaltres, uh, el fet doncs, de, de poder garantir que aquesta que aquestes inscripcions es puguin fer o les puguin fer qualsevol eh, nen o nena de, del municipi? Com, com, com s'ha gestionat això en aquest cas, Eduard? Bé, bueno, eh, com que nosaltres el que fem des de, de l'àrea de joventut és eh, donar suport a les entitats eh, sense nen de lucro que estan organitzant aquestes activitats, uh -huh. llavors, les inscripcions, el que hem fet és bàsicament donar eh, tot el suport que hem pogut a les, a les entitats perquè perquè puguin gestionar aquestes inscripcions. Des de donar-los les plataformes per què no puguin fer, a, a donar-los bueno, doncs, tota la documentació, tots els requisits que cal, que cal demanar. Mm -hmm. I, o sigui, és una mica un repte, perquè nosaltres no ho havíem fet mai, és el primer en què es fan inscripcions de forma en línia, no? de forma telemàtica. Mm -hmm. I, bueno, a veure, una mica, serà una mica la prova, també però esperem que, que vagi perfecte. No? Doncs nosaltres també esperem que tot vagi bé i n'estem segurs que sí i que també doncs, tots aquests nens, nenes i joves puguin doncs, gaudir d'aquest estiu després d'unes setmanes, doncs, complic, uns mesos més aviat, doncs, també complicats per ells que han hagut d'estar doncs, molt de, de temps tancats, també sense compartir espais amb, amb els seus amics i amigues i per tant potser una, una miqueta Mònica manera no? de retornar una miqueta a aquesta nova normalitat que diuen eh, de, de tenir novament contacte amb, amb, amb nens i nenes de la seva edat, no? Sí, tant. Home, jo crec que, que bueno, a tots els nens els hi convé tenir els seus amics al seu voltant i, i ha hagut de ser un, una etapa molt dura per bueno, ja ha sigut per als grans, doncs imagina't per mm -hmm. als petits, i crec que aquest retrobament ha de ser molt, molt emotiu, sobretot i molt esperat. per tant, esperem que que s'aninim molt molta gent a apuntar els nens a al casal i que que vagi bueno, el millor que puguin anar i que els nens es sopassin bé, que jo crec que és el primordial. Doncs eh, avui hem posat la mirada en aquest Estiu Jove 2020 a, a Palafrugell amb aquestes activitats que es proposen des de eh, l'àrea de joventut, també doncs, altres àrees com la d'esport i altres entitats sense ànim de lucre de, de casa nostra. Ho hem comentat de la mà de la regidora de joventut, també de Polítiques d'Igualtat, la Mònica Tauster i també de l'Eduard Vilagran de l'àrea de, de joventut. Crec que ho hem comentat tot, però no sé si voleu afegir alguna altra cosa abans d'acabar, eh, Mònica o Eduard. Bé, jo no sé si l'Eduard ho ha comentat, el tema de... Uh -huh. Bé, bueno, que aquest any uh, el, el format és, és el mateix, però sí que hi ha unes reduccions a l'hora de, de pagament. No, no s'ha no no comentat això. No s'ha comentat, vale. Sí, explica'ns-ho, va, explica sisplau. Uh, Bé, bueno, doncs... Pues, Creiem que que per tothom és, és una situació de crisi i, i que que, bueno, que les coses no van lo bé que haurien d'anar o com poden anar cada any uh -huh. i, i s'ha subvencionat una miqueta més de les bueno, a l'entitat que vingui, per tal de que la, de que la quota dels ciutadans de Palafruell sigui més petita i que pugui accedir molts nens mol, molts més nens el cas dels en aquesta línia també cal destacar això, eh? aquesta, aquesta aportació extra que s'ha fet a les entitats per tal que al final les famílies, que moltes d'elles sinó la majoria doncs, van eh, una miqueta més apretades eh, doncs, a causa de les situacions també puguin eh, inscriure els nens i nenes eh, en, aquests, en aquests casals, en, aquests, eh, en aquestes activitats durant l'estiu. Doncs, eh, Mònica, gràcies per, per fer aquest apunt també, i doncs, eh, us agraïm tant a tu, eh, Mònica, com a, a l'Eduard, que ens hàgiu atès avui a, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Trobareu tota aquesta informació, com dèiem, a cangenís.cat. Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a Eduard. Fins la propera. Sí, Gràcies adeu. a tu. Doncs amb aquesta conversa arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 3 de juny. nosaltres us recordem que tota la informació continuació passa per ràdiopalafrugell.cat i també per les nostres xarxes socials ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Una vegada més us agraïm que hàgiu triat Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi i ens retrobem demà a la mateixa hora. Gràcies i fins demà. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.